Du kan ju komma in och säga någonting om du Tja Tja Tyvärr så går han bort Vi är på att hamna Jaha ja, det. Det Har det, det, det, bara tid en minut Jag vill bara, bara ha en snabb Ja en, en snabb, Just det här med som du sa att vi hade varit att fixa tänder Och så pratade du mm. bedövning Och så sa du att du aldrig har tagit en bedövning det är inte sant. Jag tog den första gången. Och tyckte att det var så jävla besvärligt. Så jag, jag aldrig någon mer. Vad var som var besvärligt? Att det gjorde ont eller? Nej men man var ju så och kände jävla obehagligt i käften. Ja. Helt enkelt. Så då tänkte man det ska man inte uppleva igen. <laughs> och det är det som är det roliga. Men, så, så du menar att du till och med har dragit tänder och inte, eh, vad heter det, Elva stycken jag trodde att du bara höftade till. Nej, 12 stycken. Det var för trångt mellan tänderna. Men fy fan. Mm. Och hur, hur, alltså närifrån, vilken tids, tidsålder? Ja, jag skulle tippa att det här är mellan sexan och Är sjuan. Alltså så tidigt? Ja. Nu... Ja, det kanske var mjölk. Så jag har ingen aning. <laughs> Nej, det var ju ja, så att tänder man skulle tappa. <laughs> ja, så, så, så, så, så du har inte varit hos tandläkaren sen du gick i 6-7 Jo, men nu är jag ju Men sen hade jag ju ett långt uppehåll på typen 14-16 år Ja, ja. Fan, jag. Nej jag Det är många som har det Nej, men hur du Då fick vi, vad heter det Utrönade Yes, yes. det var läget. Ja. Keep hey. on handling, tja Hej För att du snart ska lämna start. Över tid och tänka och andas ut. Givet en storm på öppet hav. Welcome! 134! Ja! Eh... Uh... Det var det ju en sån jättesuccé Resan från 70 till 79 Oj, vilken succé det blev Ja, alltså det Det, det var ju Jag tror aldrig jag varit med om större mailströmning in till inkorgen så till den här podden. Så att... och min, Det var kanske där som min rygg, ryggsmärta Jag fick bära alla säckar med, med, Alla tomtesäckar med post <laughs> ja, Vanlig post och e-mail ja. Det är jättejobbigt ja. Så nu fortsätter vi alltså vi, vi går vidare från 80 till 89 Dock inte ett program Nej vi, tar, vi, vi kan väl ta ett år i sender, kanske. Ja, det är ju jättebra. Det är ju, och jag, Vilket år ska vi börja med. Det är toppen. Jag tycker vi börjar med, med 85. Ja. <laughs> Nej vi tar 80 här. Och det här blir spännande. Nu kör vi bara. Vi, vi kör bara. Vi kör bara de som kommer. Mm. Vi börjar med det, på 70-talet och sedan sorterar vi. vi får se. Det känns som att 80-talet börjar man kunna lite mer. Vi provar, vi provar. Och ändå Ja. Och! Som av en händelse. Det här pratar vi om. Det här kan vi nästan hoppa. Men nu kan ju nämna det bara. Gunnar, ja, här är Gunnar pappa. Vilken ikon? Vilken avhandlades ikon. Förra, förra gången. Ja, för någon podd sen. Förra podden. Nej. Nej ja, för, förra för vi, förra förra ja. Och Sånt. där där vi sagt allt han. Ja. Det var ju en, en en ikon helt enkelt. En klassiskt tunt. Mm. En taffat och överspänd man i trång rock. Kan man säga. Dels så finns ju de här Gunnar och de här korta Klippen när han snubblar och, och, och, och far sig Men sen så fanns det också Med Gunnar Och Gunnel Papphammar hon, hon styr ju han hela tiden mm. Och Jag, menar, och, jag, inte, ja. jag vet inte Om det är det här öppet arkiv Som vi kommer till då Jag är aldrig i det pappan, ja. Däremot såg jag att Killingängen hade släppt grejer mm, Okej okay. Fyra näsor brunt och de här små filmerna tror jag fanns där. Torch på tallet, fint, jag tror det. För det var det Ja. Det bra. Jo, men, men där i alla fall. Och då, då är han som är ett litet barn och hon styr ju han hela tiden mm. att ja, men äta upp din mat Gunnar, och så vidare. Ja. Se värre. Eh, då mini-alben. Den. Då sände du Det var då. stort. Vad hade vi för låt Ja just det, det här var ju innan första plattan. Ja, det här tycker jag var bättre än första plattan. av guld, Bensin i blodet. Bättre version. Japan eller Kina, Chiqui stå på ben. Mm. Bara bra låt. Chiqui fanns väl här, den var vi inte med på första plattan? Om jag inte minns fel. Jag, min jag tror att Bensin i blodet var i alla fall med. av guld. Ja, Ett på hjärta ben. kan vara. Och så... På där. Mm. Ja, men den här hade jag in i bra. Bra platta, bra låt och som även kört live. Han var inte så, så gammal heller, vad heter han? Han fyllde väl Fyllde han 57 bara, så han är väl född 60. Jag har alltid trott att Joppe var mycket äldre. Kan man vara, född 60. Mm. För det var ju Olle Ljung som också. Det var, var han 20 år. Ah. Ja. Sen har Åh, vi ju... Från det ena till det andra. Ja, från förra podden. Båda smittet Gylletider. <laughs> ja. Debutplatta Gylletider. Det behöver inte heller nämnas så mycket om, men skickat vi i var ju... Spelade vi också Volly Här kom de på rad. Och det, det kanske vi sa då också, men att det dröjde bra länge men förstod att det var en cover. Mm. Ja, det... Ja, det, det stod ju... Jag läste ju konvolutet väldigt noggrant. Det stod ju att det var någon annan som hade skrivit den och sådär. Mm. Men... Eh, ja. Och, vet ja, då. Du, du vet vilka, vilka det var. Ja, Shocking Blue. Men jag tyckte du lika tidigare du som, som, som även gjorde Venus ja. känd. Eh, producent på den plattan vet du det? Lasse Fredholm. Mm. Han var ju otroligt het då. Mm. Jag tror på, på någon, sån, i, någon bild till in i så står jag med en, i studien med en The Neck t-shirt. Ja, ja just det De var lite heta. Det heter Nässlens älskarsgrupp. Nej, var... uh, The Knack Ja just det de Men, men uh, den här kommer ihåg gick, uh, gick Ofta i upphovsrummet på, mm. på Tålskolan Liksom Sommarnatt med Snowstorm som är nästa. Men det har jag ju berättat När de spelade på Twice Det tror jag, nu blir det som Filip Fredrik Att han tar upp saker igen Men, men uh, De körde som, sommarnatt De hade ju den hitten mm. Och så körde de och då var det. En, jag vet inte vem det var, som körde en gång med de med glasögonen. Ja är det Till det är Det var en som kastat ägg i, i skallen på mm. i pannan. Det bara rann det och då sa han i mikrofon ett ägg till och slutet spelar. <laughs> jag köper att en kastar ett ägg på mig. Ja. Två too much. Jag håller med. Mm. Två ägg i ansiktet. I Eh, Antistatskivan, Rukorna och TP, känner inte jag igen. Nej, jag vet inte ens. Det fanns ju en sån antistatskiva som man skulle lägga på på eh, Jo, men det här verkar vara någon musik. Här ja. Här har vi någonting. KSMB. Action. Första, första plattan. Mm, jag har ingenting att säga om det. De... Du, du, du lyssnar aldrig på KSMB. Nej. Men vi har ju avhandlat ett antal gånger i podden, men... Ja. Det är ju, nej Fantastiskt bra platta ja. Det kom mycket bra musiker Alltså ja, mycket som och, och sen har du ju mest. den stora klassiken staten kapital med Ebba Grön Det var en bra year Kommer du baksidan? Umokot, ja. ja Och det var en anledning till att, till att de, de la ner också så sades det att, att, att när Man kan inte fortsätta vara i 40 så, så att jag stod Och stå var i och stå och stå och stod och, stod och, stod och, stod och stod. Mm. Nej, jag så kunde de välja bort den jag Eller text. Med så som småsugen sa de. Så. Ja just det. <laughs> den här in på sport BP kan jag säga. Ja den här är klassisk single. Mm. Ja, sen har vi Härligt liv. Lasse Holmquist. Mm. Jag lyssnade på eh, vad heter han Holmgren möter. Då var det var ju om Ingvar Olssberg. Ja, och han hade ju haft härligt liv ett tag. Jaha. Fast hon nämnde inte eh, vad heter det? Eller alltså, men, men Ingvar Rolfsberg sa just att Det var ju svårt att köra Jag vet inte när han körde på, på 90-talet Eller man kör körde ännu senare mm. att Då visste ju folk så mycket om Kändisar Och då gjorde man liksom inte på, på, på den här tiden Det fanns ja, ju. Det. Ja, det här var ju ett stort program Med den klassiska eh, Lil Babs Det den största mm. Då alla karlarna kom Ja men också var det ju Sven Tumba Undrar vad var först Tumba var ju med Minsta. Att det var allra första programmet Jag är inte säker Men det var ett stort genomslag ja. Så att han var göd ju på sig själv Som det kallas Och här var det också, det fanns inte så mycket att titta på <laughs> det var Nygammalt var ju superstort Och så han familjen han mm. Det kanske kommer sen Just. The winner takes it all, singen Abba Här kan man ju allt Jag känner igen allt Ja det är stor skillnad från när vi var på 70-talet hittills i alla fall. att ja, man förutom ante statsskivan känner vi inte Nej. till. Ehh, men fanns inte den här med på på, på någon LP det på, på något album, We Take It All. 80, det måste jag vara varit på sista. de var det var det, de var inte med på Hollywood mm. eller jag är dålig på att komma ihåg sånt där. Men det känns som att det borde vara med på ja. eller är det är album från den här filmen. Den heter abbadé fanns ju också. Men det är Egglor. just det? Nej, det kommer jag inte. Här bra låten då. Sen har du ju. Har du, äh, det är inte snö som faller, mm. Anders från undblå. Ja, den kommer att. Tänkte kör den körde, den har jag fortfarande i, i sitt sätt. Han, han, han, han har hade ju flera. Mm. Och jag minns ju nog att jag pratade om Anders Schäffer Ja nu. Äh, men eh, den här var jag med på... Den här dök väl upp först på den här klass, klassiska julskivan. Mm. Med... Eh, det är inte så som fall, man ser frömmlom och... Nu släckas du som är liv med bara grön. Ja, just det. Som inte dök upp för förrän på den här samlade singlar. Då var det man den första gången. Ja, just det. Och då minns jag, då körde... Bröderna körde den på en julfest på musikhuset. Mm -hmm. Ja... I, kysten är våldsamt. Var det innan dess? Eller? Det var det va? Eller efter det kanske var innan. Jag kan inte. Europa brinner i jorden också. En mm. låt. Barn och Sö, Boken och filmen. Eller är det båda? Eh, film. Filmen. filmen film, ja. Regi Kai Pollack. Jag vet jag har dålig koll på den här. Jag vet inte om jag har sett den. Om jag har sett så har jag glömt. Kai Pollack, han, han kunde ju verkligen snacka kidsens språk. Ja. Han och, vad heter han som gjorde G? Hildebrand, Hildebrand ja. Stefan Hildebrand. De, de två, de gick ju hand i hand och kunde snacka kidsa språk. Verkligen <laughs> staffas. Ja, var, men den här, var det bra. Jag, jag tror jag har sett den alltså i vuxen ålder såg han aldrig då den kom 80. Ja, men just är det att han lossar så var den sömnen inne i stan istället. Ja, han, och så skriver han väl kort eller brev till, till mamma låtsas att han är där. Ja, men just och så är, är han ute kommer han i dåligt sällskap i om kommer med någon punka något punkagäng. Jag vet inte vart han, han... Det ska väl låtsas att han bor i någon, någon... Vad heter det? I någon förort någonstans här i Stockholm. Mm. Han som heter Snucke, ja. Snuckar på 16. Eller? <här> nej, nej, det var ju Det advenska länder. <här> <Ja>. <här> snucke, Snuckar? var väl... Du skojar med mig nu. <här> ja, du skojar. Jag Jag kommer bara tänka på Snucke på 16. Han bodde du också i Loxen, en sån här... Fisksätra variant ja, var, ja, Eller i Göteborgen tror Nej, jag tror det är Stockholm, 24 våningar 24 Kom, Du kommer varje, varje Det var en våning för varje dag Då är det Vänsterländer Så det enda minne jag behövde Börde veta det var att det är 24 dagar <laughs> som, som man har fram till julafton ja. Rojne heter han tror jag Hans eh, rollfigur Jag vet inte vad han hette I varje fall Garboschock Ritual hette skivan Och Garborsrock jag ingen koll nej, på Nej, Henrik Wenant Och vad, vad heter han? Stry. Stry Nej. Som senare var med och sabbade Ebba Ro Joakim Tåström har utnämnt den här skivan Till en av de bästa svenska rockarna någonsin. Mm. Mm. Det, det här var ju Malmösenen. scenen Stry ja. ja, nej Sällskapsresan Sällskapsresan, det är väl Det har ju mer att att tillägga och tycka om. Om inte den hade blivit. blivit eh, var inte den val som Sveriges bästa film, tror jag. På ja. Helenius Hörna när de gick igenom den bästa. Ja, men just det. Då var väl Svenskogsfilm. rätt. Och den var väl. Det berättar du vad heter han, Lasåber. Att det var ju en massa grejer han hade ju varit med. Och det var han, eller om det var någon kompis som var med med det här, här med Josen. Men mm. vill jag ju så trött på... Ja, det var riktigt. Ja, mm. ja. ja men den, den nu, håller kanske lite fortfarande. Gör det inte? Vissa grejer... Jag har inte sett är, den på länge, men är det, det är känns ändå små, som är att... Är att det, men ja. det, som, det som slår mig, det var, det var När jag såg någon av de andra filmerna var ju att... Eh, Oj, vad dålig skådespelare som <laughs> Ja, men han, han håller ju inte... Ja, han är grym med den <laughs> Han håller ju inte måttet alls. Nej. Jag tror också jag har sagt det här när hon ut Men jag skulle nog vara var, var bättre Kaffe? Gärna kaffe, ja Men vad fan, gentlemen Claes Östiger Du har ju läst boken och allting Ja oh. Den har vi också pratat om jag har jag också pratat om så vi kan snabbt skippa förbi. Filmen, filmen såg jag. Boken var ju jätte stor. Eller filmen. Den som var uppe. Gjorde var en film eller ja. en serie? Serie var den inte? Seg. Ja, du är ju Ja, det var först då jag förstod vad det handlade om. Jag, jag hade liksom inte tänkt att jag förstod vad det var. Men, eh... Man fattar ingenting vad det handlar om, tycker jag. I boken. Uttaget. Man Det bara går ju runt. Det var liksom virrigt, tycker jag. Mm. Har du, hur långt är det, du du är med knallskotters min kamp. Har du ja. kommit längre eller? Tredje, nej, fan, jag har inte lyssnat mer vilken, vilken är det på? du på? Du Ja. Men där, där hoppas vi hit och dit men, men egentligen så hoppas du ännu mer. Ja, ibland men det, vet man inte nej, men är det, sant eller vad, vad är det som är? Ja, jag vet inte. Det saknas någonting tycker jag. Men det kanske det, egentligen var ju bra jämfört med geister som kom sen i alla fall. Uppföljare. Dubbelstötarna. Ja, men det, det var, var inte det där eh, Kalle Björn Gustafsson. Ja, just det. Här, ja. Han spelade en vaktmästare, en skolvaktmässa. Frejling. Studirektor. Studirektor Bertilsson. Det kommer jag att ihåg att jag tyckte det var bra, men jag kommer faktiskt inte ihåg det nu när jag tänker på vad det var för någonting. Nej, men jo, jag minns också att det var bra. Men återigen, det var inte så mycket att titta på. Och var det en, en svensk, för det här var lite däckare med ja. lite... Kanske lite humor också sådär. Ja. och sådär. Var, och var, var det någon sån... Det var, till det var till en stor snack i så taget bara. Det var nästan så att man lekte dubbla stöterna. Nej, det gjorde man inte när man var 15-16. 80. Du var 16. <här> ja, man lekte, lekte, lekte, lekte på, dubbla stöterna på rasterna. På valla. Uh -huh. <här> Eller på, på tåskorna. Sprang runt. Nästa och låtsas vara studie Musik för miljonärer. Mm. Oj, vilken platta. Säg in och låtar två på, på den. Skyldig. Det är så jag Ja, skyldig. Eh, fula pojkar. Ja, just det. Eh, nere på klubben. Mysterier. Eh, mannen i kostymen. Mannen utan namn. Eh, desperados. Eh, ah. mm. Jag tycker. Ja, det kan vara bland de. Kanske den bästa. Bland de bästa, två bästa tycker jag. Fula pojkar är ju. Det är kanske. snabb och fin. Mm. Nu såg jag förresten att Plura skulle göra, göra några konserter. Det är någon show? Ja, det kanske är. Och då har du de andra med Kala som front. De skulle ju köra... Mm. Jaha, det menar jag Jo, det är sant. Mm. De, de ska ju köra älkvarn liksom med Kala och bara köra Kalas låtar. Och så och, kallar det Stadshuset. Ja, men just det, <laughs> Ja. Snack, snacka om att de måste ja, Det så måste det vara jag för att Ja de tycker att det är roligt Men ändå att jag tänker vad att det är så mycket jobb I det hela liksom att, Ja men de har ju som ingen inkomst Vi äh. har ju sitt vi ja, ja, ja. liksom gör handeln, Men då händer det ingenting på, på ett år Vi måste göra något Vi måste ja. få, in, få in lite pengar skulle du gå och kolla då Ja. Mm, nope <laughs> Nej det tror jag en för att är en gammal kompis Kala Ja det här är en bra titel. Att kunna men inte vilja med Torsson. Men det var ju... Det är, det är väl de, de har väl roliga tit titlar. En rökare i krysset heter en platt och en heter ju Lingonplockning. Och här är det spelades bättre boll. Det är väl en låt jag kommer ihåg. Assar höll tal, kommer jag ihåg. Turistinformation. Ja, jo, där sjunger de om att han gick till en turistinformation och sa Jag är en turist. Jag vill ha information. Elmia, jordbruksutställning Hunden och flickan Och ja, De nischar ju verkligen Till sig faktiskt Ja Dålig koll Trevligt gäng Punket och Lund Punks och Trevligt Jassefarligt Det var en skiva Alltså på Hardwork. Var det skiva. Ja Kom en henne trevligt, Punks och Trevligt Jassefarligt T.T. Reuter och Ja, det, var, det var ju den. Henrik den, Venant var med i båda tydligen. Under Ja, det också. Pojke med grodor Har du hört den, den historien? Nej. Han som kom till, till, till doktorn med en groda i pannan. Mm. Och så frågade doktorn, ja men hur, hur var det här då? Eller hur, hur, hur började det här? Nej, nej, eh, hur var det här då, sa, sa doktorn. Ja, det började med en böldärslös groda. Nej, mm. ja, det är en klassik. Mm. att inte den här historien. Det borde vara klassiska historier också. Ja, det blir nästa. Reperban, EP. Den här kom av spår inget början utanför muren och blommor. Inget kommer jag ihåg från Poporama Fantastiskt bra låda. Ja, ja. typiskt danskhuslåda. Därför, när jag började med Reperban, då tänkte jag att han var stjärnan. Jag gillar hans låtar nästan mer. Utan en mm. Vad hade han mer så? Månen hade, ja, ju. det, det, mål... han. hade han ju. Eh... Ja, just men... det. Och så hade han ju. Inget tyckte jag var bättre än lyckligt då. Nu tycker jag att är det bra. Också. Jag har... vad, vad hade han mer? Se... Jo, men det var, det, var, det var väl han som gjorde eh... Venus Passage-låten? Det är möjligt. För det var han som sjöng den, den i alla fall? Mm. Oj, här är ju en klassiker. Vi hade i alla fall tur med vädret. Det ska vi läsa om. Finns det på öppet arkiv? Det borde jag kan finnas. Se. Annars har jag den på DVD. <laughs> håller den här idag? Jo, men det, det, det gör den. den. Den håller. Jag skulle bakom. faktiskt vilja se har han tankar bro, bromsolja. Det vill säga när det Om man säger det. Ja, eller har jag bara fått för mig att han ligger bakom någon och bara fan att tacka bromsolja. <laughs> det kanske han säger, jag tror han, han... Han svär till som en väg, snigel säger han. Och så ska han visa, och så ska han köra om. Mm. Jo, och så, och så säger hon i den klassiska kommentaren. Just när han, han kör ut och ska köra om den här om långtraden eller någonting. Må bära, eller brista Ja, jag minns inte. Och så har han barn eller familj och morfar i baksäten. Man, man förstår också det ja, liksom ja, Man kokar ju ja. hjärnan. man. Bära, eller visst? jag säger, man sätta allt på, ja. ett, på ett kort. Och så morförarna de åt vi kistnöre. Jo, det lyckas väl köra om när Så blir sån ja. efteråt. Ja, vi Är många bra. Jo, men, och, och, och så de, de kör ju om några en, en, en tandempar som typ såna där från Holland med åktingen i hela Europa. Mm. Och skratta. Ja, det finns många sätt att ta semester på, så mm. Och så, där, så stannar man och fika. Men så här, på någon rastplats. Och så kommer de där och, kör och cyklar förbi han Och det, det blir ju för mycket för han, fan, Nej här kan vi inte sitta nu måste vi <laughs> väg. Eh, Rolf Skoglund Han jobbar väl på Dramaten nu tror jag mm -hmm. På så sätt Och det tror jag också jag har sagt att eh, En gång eh, När jag jobbade här i Bergsland I tidens byn, så hade vi en praktikant Och hennes eh, morbror Eller farbror det var ju Rolf Skoglund mm -hmm. Hon berättade ju att han hade ju Ingen körkort det är så, så det där ordet, ja. mm. Sen kommer 1980 års sista. Just idag är jag stark. Jag jag det. Mm. Ja, det är jag. just idag är en stor stark. <laughs> det är bra när man på podden. <laughs> ja, den, var den, det var inte den här, han sjöng med liv. Nej, var. det var ju utan att fråga. Ja, men just när han hade den här try if you like it mm. 69. Det här, det här har ju blivit Blivit Bayern Man låt. kan nästan säga att det här har blivit Som en klassisk Bayern-låt Ja, det är, de sjunger väl den Jag gång. tror det Just det var Ja, det är bra Men Kenta var han, han söderkille Jag tror inte de var det Eller var han, var, han De, måste, hej, hej, de måste... kallar oss Mods, då bodde de väl in i City Fast då bodde de lite överallt Sen tror jag, jag läste oss att de nästan aldrig bott i, på Söder så, Eller, det var en, jo det var något sånt här Kalle, Kalle lind om mm. det var Söderromantik och då var det något snack om det här och att känta och, och då sa han där snubben i intervju att han, han har aldrig bott på Söder. Han har bott utanför stan. Och ja. så här, men han får så tror jag, med Hammarby. Men han, han, han, han gjorde ju en, en låt om Bayern. Bayern är det bästa laget, någonting sånt där. Okej. Okay. Jag, jag, jag får en bild i huvudet av och då han har en bajn, tror på sig. Och jag måste säga att 80 var ju ett eh, bra, starkt år. Det här var våran bästa hittills. Alltså, alltså där, där vi, och, och det vi kunde och det vi tyckte var bra. Ja, mycket sånt. Men även att det var få oss som vi inte kände igen Nej, jag brukar kunna med. Jag brukar hålla igen bara. <laughs> ja, det är du. Jag undrar ju alltså om 80-talet, om, om resten av 80-talet kommer att. Eh, det kommer ju bara bli mer och kommer att vara lika bra. Det tror jag. 80. 80 är kanske är att... bästa. Ja, ja, okej, lika bra. Nej, det vet jag fan. Men jag tror att man kommer att känna igen nästan allt. Mm. Kanske. Kanske inte. Nej, men intressant att, att gå vidare sedan. Ja, det här känns... Även om 70-talet var lite exotiskt, och där här mer igenkänning. Jo, greppet känns liksom nytt och främst på något sätt. Det <laughs> mm. där är 134 135, då är det ju en rapport ifrån Hamburg. Ja, det ser vi fram emot. Vi som inte är med... Vi åker, lyssna på den. vi åker på vi åker fredag morgon så att eh, redan fredag morgon så kommer ju första inspelningen att inträffa. Ja. jag kan tänka mig kanske på någon, någon sportbar eller någon där bara landar. <laughs> kanske har My, beställt in en en öl kanske också, Vem vet. Ja, om de har, de har, det. har de, om de har det så Ja, om de har det så ska jag absolut göra eller är Det Ariella, två. Jag är bara druckit, jag hade ju som mål att dricka 12 stycken i år. Mm. Jag dricker sex. Hittills. var du det igen? Det. det kanske blir en. Det här är intressant. Det måste ju bli en på hela resan. Nej, men en där. Och sen måste det bli en Astrid på det ja. också. Naturligtvis. Ja. Du kan inte fejka det. Det kan man göra. Jo, du det, kan. Det ju, man bra det är. Det en kaffe. Du skriver Astra vad det här är det på. <laughs> och så, och, jag kommer sitta och säga till på här. Mm. Ta det lugnt, ta lugnt Ta det försikt Ja, nej men vi tackar för oss Ja, bra, hej, hej.